Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtana innekan talalimul <imit> hakeem Allahumme alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima'alamtana Wa zidna ilman ya Rabbil Alameen Swasla wa ikhvala pripada yusama Allahu Jalla neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu Jalla vala je, neka je salavati selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi vasallam na njegovu častnu porodicu, sve azhabe i sve koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana Allahu Subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti Pa ga molimo, subhanahu wa ta'ala, da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojih ćemo se koristiti svoj život popraviti, uz Allahovu dozvolu tim znanjem i dijelima umilostiviti se svome gospodaru, postići uspjeh i na Dunjaluku i na Ahiretu. A zatim jedna od bitnih kategorija ljudi s kojima se neminovno moramo lijepo obhoditi, od tih kategorija s kojima se svakodnevno susrećemo, jesu i naše komšije. Jesu i naše komšije. Ovdje prethodio je govor o lijepom obhođenju prema našim roditeljima, prema našoj rodbini, naročito bližnjoj rodbini. Večera su za Allahovu dozvolu govorimo o lijepom obhođenju s komšijama prema komšijama. Komšija u neku ruku je najbliži čovjeku, komšija komši. Najčešće se susreću. Svakog jutra, svakog dana viđaju lice jedan drugog. Desi li se nešto, komšija je tu prvi da priskoči u pomoć. Ukoliko smo potrebni nečega, desi nam se nešto, požari slično, komšija je taj prvi koji priskače u pomoć. I mnogo šta drugo. Zato za sigurno. Komšije moraju se lijepo obhoditi. Budući da su komšija jedan drugoga prijeko potrebni, zbog mnogo čega Islam je došao i pocrtao važnost komšije. Došli su brojni šarijatski tekstovi. U Kur'anu, u hadisu mnogo više. Koji nas obavezuju, obavezuju, ne stavljaju na izbor. Hoćemo li se lijepo obhoditi ili ne? već se nas da se lijepo, na najljepši način obhodimo sa svojim komšijama, mako bili. Mako bili. Nažalost, većina danas muslimana i većina velika onih koji znaju ove šarijatske tekstove iz Korana i Sunneta ne obhode se na lijep način ni prema roditeljima, ni prema svojoj rodbini, ni prema komšijama. Svakako o ovoj tem ćemo govoriti detaljno, ali želim da pocrtam. Nema nam uspjeha, nema nam popravka, džaba se busa, tu prsa i govoriti ja sam musliman. Ne budemo li slijedili Kur'an i sunnet kako treba? Dosljedno. Musliman, vratite se na riječnike arapskog jezika, upitajte nekoga koji poznaje arapski jezik, reći će vam da je musliman onaj koji je predan. Musliman dolazi od riječi, odnosno glagola esleme yuslimu. Glagol esleme u prošlom vremenu, u sadašnjim. Yuslimu znači predati se. Što god se od tebe zatraži, ti radiš. Da bi ostao živ, da bi živio islamom, što god Allah od tebe zatraži, ti se predaješ. Ako hoćeš da budeš musliman, to je musliman. Musliman je onaj koji je predan, pokoran. Što god Allah kaže... Što god kaže Allaho poslanika muslimani, tome se predaju. I nema im uspjeha osim na takav način. Dobro su vam poznate riječi imama Malika Rahimahullahotela koji je rekao neće se popraviti završnica ovoga ummeta osim onako kako se popravila njegova prethodnica. Prvi, ashabi, a oni nisu mnogo pitali morali se ili ne mora. Već su vidjeli da radi Allaho poslanika i radili su. Čuli Čulisu Allahu poslanika alihi salatun i radili su. Brojni su kur'anski ajeti, a opet kažem hadisi još brojni koji nas obavezuju na pokornost Allahu i Allahov poslaniku alihi salatun bez pogovora. Naprotiv u pitanju je naša vjera, naš iman koliko budemo sebi davali na izbor hoćemo li postupati po Allahovoj zapovijedi ili nećemo. Ima Ahmed rahimehullahu teala kaže pogledao sam mushaf Odnosno, izučavao sam, proučavao sam Mushaf, Allahovu knjigu, Kur'an i Kerim pa sam našao 33 ajeta koji nas obavezuje na pokornost Allahovu poslaniku alihissalatu Selam. 33 ajeta pa jedan od njih dobro nam poznat Kur'anski ajet kaže Allah jallavalu suri alu imran wa atiyu Allahe wal rasul, fa in tavallav fa inna Allahe la yuhibbul al kafirin Pokoravajte se Allahu i poslaniku Kul atiju Allahe var rasul Reci pokoravajte se Allahu i poslaniku Pa ako se oni okrenu Ako oni neće da se pokoravaju Doista Allah ne voli nevjernik Doista Allah ne voli nevjernik Kaže Sehlib nabdileh testori Rahimahullahu ta'ala Jedan od prvaka salifu saliha Predhodnika Kaže Alikum bil eteri wa sunnah Na vama je da se držite predanja, da se držite sunneta, ono što se trenosi od Allahovog poslanika alihi salacom. Doista se bojim da će uskoro, kaže u svoje vrijeme, to su prve generacije bile, druge. Doista se bojim da će doći uskoro vrijeme kada će onaj koji bude govorio o poslaniku Muhammedu alihi salacom, pozivao u dosjedno slijedjenje njega, biti koren, biti preziran, upozoravano na njega, omalovažavan, govori u svoje vrijeme onda može umisliti što je danas i kakav je danas odnos plema sunnetu Allahove poslanika alihi salatu islam međutim ne ima nam popravka usim na takav način kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri je nisa fela wa rabbike la yu'minun hatta yuhakimu kefima šajara beynahum thumme la yajidu fi anfusim harja mimma qadajt o yuselimu teslima tako mi tvoga gospodara o Muhammed oni neće vjerovati svedok tebe o Muhammed ne uzmu za sudju svim svim svakodnevnim sporovima neće vjerovati Svedok tebe, tvoje riječi o Muhammede, tvoje presude ne uzmu zasudi u svim svojim svakodnevnim sporojima i dok bez imalo te gobe u svojoj duši nemo, ne osjeti nimalo te gobe zbog tvoje presude. Rekao Allah, rekao Allahu u poslanika Alihi sallam, završeno. Allah najbolje zna šta je za nas. Poslao je svoga poslanika Muhammed Alihi sallam da nam pojasni i praktično pokaže šta je najbolje za nas. Zato vjernik treba da prihvati što god dođe od Allah, što god dođe od poslanika, Mohameda alihi salatu, salatu sam bez pogovora, drage duše, vaju selimu teslima i dok se tome potpuno ne pokori, predaju. I brojni drugi kuranski ajete nad kojima se čovjek treba zapitati. U suri Nur, fel Fali yahdhar alladheena yukhalifoon an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun aleem neka se dobro pripaze oni koji postupaju suprotno na ređenju njegovu poslaniku naređenju da ih nesnađe kakva fitna smutnja ili da ih nesnađe bolna kazna pa kaže ima Mahmed, znate li šta je fitna u ovom ajetu sura nur znate li šta je fitna kaže fitna je shirku ovdje u ovom ajdu da ih ne snađe fitna, odnosno širk da nešto ne odbace od riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam pa se smutnja uvuče u njihovo srce i brojni drugi kuranski ajdi Allahov poslanika alihi salatu sam kaže kullu umeti jedhulun al dženne svi iz moga umeta ući u dženne svi ila men eba osim onoga koji odbije Osim onoga koji odbije da uđe u džanet, pa kažu ashabi, zar ima neko da će odbiti, balan, da uđe u džanet. Znamo kakav je džanet, džanetska uživanja, a eti, riječi Allahov poslanika, alih i sallam, također govori o tome, zar ima neko da će odbiti, kaže, men atani dahalal džan, onaj koji bude pokoran. Ne samo na jeziku, već ono, Allah nije objavio knjigu da se samo uči, kao što je danas kod većine muslimana, koliko je ko hatmi, proučio ili naplat Kur'an je objavljen da se po njemu radi. I poslanik Mohamed Ali Hissal sam došao i praktično pokazao kako raditi po njemu. Ko mi bude pokoran, odazivao se onome s čime sam došao ući će u džennet. Ko mi bude nepokoran, odbija da uđe u džennet. Mene radli ban sunneti felejse mini. Onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom, taj nije od mene. I brojni drugi, drugi. kur'anski ajit hadisi. Tako što god čujemo i na predavanjima. Mnogi su oni koji dolaze i slušaju predavanja, samo što prekorače džamijski prag, potpuno drugačije se ponašaju. Nema fajde. Neću reći nemojte dolaziti, treba, trebate ići gdje god se govori Allah ovoj vjeri. Gdje god se govori. Ali ono što se nauči, potome se treba raditi. Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje knjige u suri Al-Fatiha govori nam o pravom putu i govori nam o krivom putu. I mi svaki dan, po nekoliko puta u svojim namazima, tražimo da Allaha subhanahu wa ta'la da nas učvrsti na tom pravom putu. I da nas sačuva puta onih na koje se rasrdio i koji su zalutali. Rasrdio se na one koji su imali znanje, nisu radili po njemu. Kao što mnogi danas muslimani izazivaju srđbu Allaha, znaju mnogo šta, ali ne rade po tome. I oni drugi koji su zalutali zbog čega, zato što nisu htjeli da traže znanje, nisu slušali, a radili o svom nahođenju, kako su oni htjeli, izmišljali. Allah subhanahu wa ta'ala na se rasrdio, na druge spustio svoje proklestvo, završi etak jednih i drugih je poguban. Zato mi moramo tražiti, učiti, prva riječ je bila, ekra, moramo učiti, pogotovo svoju vjeru, a i drugo, i raditi po tome. Ne budemo li radili, to će biti dokaz samo protiv nas. Kada vidimo ashaabe, njihov primjer, nije ni čudo što su bile najbolja generacija i što ih niko nikada neće dostići. Kada vidimo koliko su se oni odazivali riječima Allaha i poslanika Muhammeda alaihi sallam čovjekov, razum zastaje. Pa jedan od najljepših primjera, najčešće spominjanih, Abdullah ibn Ravaha ide do mesčida. Allahov poslanika alaihi sallam drži vas u mesčidu. Prije nije bio u mesčidu ovako, da se ne može ništa čuti iz mesčida. Već bio otvoren s mnogih strana, dozgo poznato nam je kakva je bila tavanica. Pa Allah, poslanik Alihi Salat sam prisutnima u mešćidu kaže iđelisu, sjedite, ili sjedi, nekoma da shaba. I taj se glas čuje, njegove se riječi čuju izvan mešćida, Abdullah ibn revaha ide putem i sjel. Poslanik rekao, sjedi, i on je sjel. Kaže, ja ne znam da se te riječi odnose na mene ili na nekoga tamo mešćidu. Možda se odnose na mene, možda me odnekle video. poslanik Alihi Salat sam, pa da ja da ne izvršim njegove riječi, Bož sačuvat. Pa kada su te riječi dospjele do Allahov poslanika, alihi sallallahu alejhi ve njegov postupak rakao je zadek Allahu, khalsena ala ta wa'iti illahi Allah ti povećao želju, nastojanje da što više budeš pokoran Allahu i njegovom poslaniku. Poznato vam je koliko su se ashabi su prostavljali onima i kako su ih korili, grdili onima koji su znali za hadis, nisu htjeli da radi. Naprotiv su prostavljali se hadisu otvoreno. Abdullah ibn Omer, kako prenosi njegov sin Salim, Citira, među svojim kućanima poznat hadis. Nemojte zabranjivati svojim ženama Allahove kuće mesečide. Ukoliko od vas zatraže dozvolu da idu u džamiju, nemojte im zabranjivati. I žena kad zatraži od nas, hoće u džamiju, sigurna do džamije, ti je dovučeš prevoznim sredstvom, autom, nemoj joj zabranjivati. Allaho, poslanika Alihi sallam, tako je naredio, da im ne zabranjujemo. Kaže drugi njegov sin, Abdullaho, Bilal, kaže, tako mi Allaha mi ćemo i zabranjivati. Kaže babi, tako mi Allah mi ćemo zabranjivati, kaže Salim. Pa je babo pristupio, došao u svom bilalu. Kaže, ja ti prenosim riječi Allahovog poslanika, salatska, ja te obavještavam od Allahovog poslanika, salatska, a ti mi kažeš, tako mi Allah mi ćemo im zabranjivati, nakon ovog dana nikad više s tobom neće progovoriti. I kaže se u drugim rivajetima, ovo je zablježeno kod imamo muslima, u drugim rivajetima stoji da je umru, nije progovorio više sa svojim sinom zbog jasnog, direkt, direktnog suprostavljanja riječima Allahov poslanika, alihi salatu, salatu Zato, dakle, ono što čujemo, gdje god čujemo, rekao Allah, rekao Allahov poslanika, alihi salatu usam, toga se treba čvrsto držati. U tome je zasigurno spas. Kao što je rekao Ibn Al-Qaim ta'ala, i to je jedino ispravno znanje, filozofiranje, govor, ljudi drže predavanje na spomenu nijednog ajta, nijednog hadisa. Kaže Ibn kajim, العلم قال الله وقال رسوله قال صحابته هم اول الارفاني ما العلم نسبه للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فلان знање оно што каже Аллах што каже Аллахов посланик и што кажу асхаби тумачичи عليه الصلاة والسلام није знање ما العلم بين الرسول وبين قول فلان није знање већ је лудост stramputica, da uzmeš riječi nekog drugog čovjeka, ostaviš se riječ Allahovog poslanika, alaihissalatu, as-salam. Zato dakle, muslimani, hoće da budu muslimani, hoće da budu pokodni, Allahu, džel, valaš, to god dođe od, od Allahovog poslanika, alaihissalatu, as-salam, to treba slijediti. Pa i večera što spomenimo od kuranskih hajata, od hadisa, nemojmo samo nako došli smo da čujemo, možda nešto novo nismo znali, Već, dakle, dolazimo prvenstveno da se popravimo. Na početku svakog predavanja tražimo, molimo, Allah subhanava tela da nam podari korisno znanje. To je znanje od kojeg se koristimo, primjenimo u svome životu. To je znanje. Ono što primjenimo u svome životu, ono što ćemo samo skupljati informacije i nikada po tome to će biti zasigurno dokaz protiv nas. To će biti dokaz protiv nas. Da mnogo ne dužim. Dakle, govorimo o komšije. Prije nego li počnem spominjati prava naše komšije kod nas i nas kod naše komšije, prvo da pokušamo spomenuti neke govore islamskih učenjanka o definiciji komšije, odnosno dokle sve seže komšiluk, ko nam je sve komšija, dokle je to komšiluk. Prema kome smo to obavezni da se lijepo ponašamo. Prema svakom muslimanu trebamo se lijepo ponašati, što je god moguće više. Ali imaju neki, kao što kada smo govorili o rodbini, ima bližnja rodbina, ukoliko se ne budemo lijepo ponašali, griješni smo. Bićemo pitani za to. Pa tako je ovdje. Pa kažu, odali Alije radijel telan se prenosi da je rekao svaki koji čuje ezan je komšija. Dakle, svi oni koji čuju ezan, normalno kada se uči ne razglas, kada se uči na no, razglas, onda svi čuju, mnogi. Dakle, oni koji su oko džamije, svi su oni komšije jedan drugome. Svi oni koji čuju ezan su komšije, kaže Alija radijallahu talani. Zatim, drugo mišljenje, oni koji čuju i kamet. Ukoliko se čuje iz mješćida i kamet, oni koji čuju, dakle, toliko su blizu, oni su komšije. Zatim, kažu trećim, ko sve s tobom klanja sabah namazu džamiju, odnosno onaj koji je dužan da dođe u džamiju do klanja. Onaj koji se smatra džamijskim komšijom, taj je, ako si i ti uz džamiju, taj je i tvoj komšija. Zatim najšire, dakle mišljenje koje obuhvata najveći broj ljudi, a to je svi oni koji se nalaze u jednom mjestu, u jednom naselju su komšije jedni drugi. I učenjaci koji zastupaju ovaj stav kažu spomni u riječi Allah subhanahu wa ta'ala la in lam yantahil munafikuna wal ladina fi kulubihim maradun wal murgifuna fil medinati lanugrijenneka bihim thumma la yujavirunaka fiha illa qalila kaže Allah subhanahu wa ta'ala ako se neokane munafici i oni u čijim srcima se nalazi bolest i oni koji po medini shire laž mi im dati vlast nad tobom ako se neokane da shire laži da se ne liječe te svoje bolesti, monafici poznati, ako se ne budu okanili tih svojih spletki, mi ćemo ti dati vlast nad njima, pa još kratko vrijeme će biti tvoje komšije. Dakle, oni koji se nalazi u Medini, i šire po Medini laži, koji se nalaze u Medini, neće da se liječe svoje bolesti. Oni koji su prepoznatljivi po znakovi manifaka stanuju Pa kažu učenjaci ovaj ait je dokaz nakle da svi stanovnici jednog nasilja su komšije jedni drugima prenosi se od radi radijallahu anha od imama uzaja hasan al-basrija mnogi drugi da 40 kuća sa svake strane komšije su jedni drugima to je selo <laughs> je l' tako 30 komšija sa svake tvoje strane su ti 40 kuća sa svake tvoje strane su ti komšije to je valtalna cijelo selo je l i s mišljenje allah najbolje zna je l moglo bi se uzeti kao najpreče, nije u šarijatu ograničeno. Dakle, nije došao jasan kuranski, a niti jasan hadis koji kaže dovdje komšija ili dovdje je komšija. A ono što nije definisano, kako kaže šehol islamin ta imija, ono što nije regulisano šarijatom, vraća se na običaj. Ono što nije definisano u šarijatu, vraća se na običaj. Pa dakle, ono što se kod nas, možda ovdje u vas u Sarajevu nije kao kod nas, ne znamo u Doboju, Gračanci, Tuzli, a ono što se smatra u narodu, tamo gdje živiš, ko ti je komšija, to je komšija i prema njemu trebaš se obhoditi jeli, na lijep način, kao što će biti govora o tome. Kur'an, kao što rekao, govori o lijepom obhođenju prema komšiji, obavezuje nas na to. Pak kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 36. ayet poznati kuranski ayet koji regulira lijepo ponašanje naređuje prema mnogim mnogim Allahovim stvorenjima. Pak kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'budu Allaha wala tusyriku bihi shay'an. Iyy Allaha samo obožavajte i nikoga mu ravnim ne smatrajte. Wa bil walideini I svojim roditeljima činite svaki vid dobročinstva. Wa bil qurba i svojoj rodbini. Wal yatama i sirochatima" والمسكين يسرى ماсима والجاري ذي القربى والجاري الجنب اي komšija ma bližnjim i komšija ma daljnim Allah naređuje svaki vid dobročinstva da im se čini svojim roditeljima bližnjoj rodbini dakle Allah subhanu ve taala spominje po potrebama odnosno po je onima koji imaju veće pravo kod nas roditelji zatim rodbina zatim je tim i siroci at koji mnogi odbacuju od sebe zatim je bližnje pa daljne kodovih riječi, bližnije komšije i daljnije komšije, islamski učenjaci imaju nekoliko mišljenja. Pa jedni kažu, bližnije komšije jesu muslimani, dalje komšije jesu nemuslimani. Drugo mišljenje, bliže komšije jesu oni koji su ti doista s kućom bliže, a dalje komšije su oni koji su ti s kućom dalje. I treće, jeste da bliži komšija jeste onaj komšija koji ti je još je rod, a dalji komšija je onaj komšija koji ti je samo komšija, ali ti nije nije je rodbina. Pa kaže Haviz ibn Hađar i mnogi drugim nema smetnje da se uzmu u obzir sve, ovo, sve ove definice i sva ova pojašnjenja. Dakle, bližnji komšija koji je musliman, koji ti je rod koji ti je s kućom. A dalji komšija onaj koji je nemusliman ili koji ti nije rod ili koji je, znači, samo sa, sa, jeli skućom udaljeni. Tako da, otprilike imamo ovakva prava. Prema onom komšiji koji je musliman i koji nam je još bližnja rodbina i sa svojom kućom bliži, on ima najviše prava kod nas. Dok onaj koji je nemusliman, ali možda nam je rod i blizuje s kućom, ima manje prava. Dakle, ima ljudi, prihvate islam, ostane rodbina nemuslimani, komšije su mu, ta njegova rodbina prema njima dužan je lijepo da se obhodi, sigurno, ali dakle, onaj koji je musliman, ali pre preći je lijepog ponašanje. Brojni hadisi, dakle, obavezuju nas na činjenje dobročinstva svakome. Mako bio. Kažem. Kao što kaže Hafiz ibn Hajar, ne kažem od sebe. Kao što kaže Hafiz ibn Hajar, evo, ja vam pročitam doslovno. Komšija obuhvata i muslimana, imenica komšija obuhvata i muslimana i nemuslimana i pokornog muslimana i grešnika muslimana i prijatelja i neprijatelja i stranca i domaćina i korisnog i štetnog i onoga koji ti je rođak i onaj koji ti nije rođak. I onaj koji ti je sa svojom kućom bliži i onaj koji ti je sa svojom kućom dalji. Dakle, sve komšija obuhvata i obavezni smo činiti lijepo ponašanje i musliman i nemusliman. Poznat vam je hadis u kojim stoji da je Allahov poslanik Alihi Salat sam rekao Džibril mi je neprestano naređivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati. Toliko mi je Džibril pocrtavao da se lijepo obhodim prema komši da sam pomislio da će komši jedan drugoga nasleđivati. Pa se prenosi od Abdur, Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anuma da jedne prilike zaklao ovcu, napravio gozbu, zaklao ovcu i nešto od tog mesa naredio svojim ukućanima da odnesu komšijama da podijele. Pa kada se vratili, upitao ih je jeste li odnijeli tom i tom komši koji je bio židov, židov, kao vid lijepog obhođenja prema njemu. Kaže, jesmo. Doista sam čuo Allahovog poslanika, citira dalje ovaj prethodno spomenut hadis, da je rekao Allahov poslanika, alaihi salatu, sam Džibril mi je narađivao dobročinstvo prema komši da sam pomislio da će jedan drugoga nasledjivati. Isti ovaj ashab Abdullah ibn Amr ibn As prenosi da je rekao Allahov poslanika, alaihi salatu, wasalam, najbolji prijatelj kod Allaha, ko će biti najbolji drug kod Allaha, jesu oni koji su bili najbolji prijatelji jedni drugima. I najbolji komšija ocijenjen dakle kod Allaha tala, kao najbolji komšija jeste onaj koji bude najbolji komšija svom komšiji koji bude najbolji prema prema svom komšiji i brojni drugi jele hadisi koji govori o vrjednosti dakle da mnogo ne duljimo komšinija prava kod nas da neko rekao ne vidi moj komšija kod mene ima ovo pravo tamam imaš to isto pravo kod njega i njemu je ovaj uvod bio i za njega i zamene mene i za tebe. Trebamo se držati svega onoga što je došlo u Koranu i sve ne to. Pa kada upoznamo prava, onda obavezni smo to da damo svome komši, ali isto tako i on i on nama. I na ovakav način, Allah i ladvim, neće se popraviti stanje među muslimanima. Jedino na ovakav način će se popraviti. Kada se budemo držali. Evo, ako Bog da imat ćemo priliku svema na, na vrijeme govoriti o lijepom uhođenju prema svim ljudima s kojima se susrećemo. Ali kamo sreće da se ljudi toga doista i do obhođenje prema roditeljima. Kada naučimo, čujemo šta nam je Allah sve poručio u Koranu, poslanik Alihi Salosam u hadisima, sunnetu, kako se obhoditi prema svojim roditeljima? Pa dajde da, da probamo, pa ćemo vidjeti da će biti lijep odnos između nas i naših roditelja. Prema našoj djeci, ako Bog da doće, ostavljam govor o tome, zato što treba o tome mnogo govoriti. Prema rodbini, prema komšijama, supružnici, jedno prema drugome. Danas najveći procenat rastave braka je među muslimanima. I najviše pitanja oni koji imaju islamsko znanje dobivaju upravo na tu temu. Razvodi brak. I mnogo je onih koji se također žene stupaju u bračnu vezu na neispravan način, pa igravaju se s vjeroj. Obhođenje s muslimanima, obhođenje s nemuslimanima, obhođenje sa bližnijim muslimanima, prisnijim muslimanima, odnosno, što kažemo, braćom, jeli, prijateljima, to kada upoznamo ne preostaje nam ništa drugo osim da se toga držimo i kada bismo se doista držali ne bi nam bilo stanje kakvo jeste kako jeste danas pa dakle komšino pravo prvo kod nas jeste da mu činimo svaki vid dobročinstva kao što nam je Allah rekao Allah rekao Allah naredio spomenu na prvom mjestu roditelji jer su oni najpričniji toga zatim poredo i spomenu i komšije svaki vid dobročinstva komšijama I zasigurno, kada komšija doživi od svoga komšije, svaki vid dobročinstva, volit će ga, poštivaće ga, ulažavaće ga, siguran u njega, neće ga obit, neće od, o, neku mahanu prenijet od njega, drugima razvlasti slično. Pa od tih vidova dobročinstva, neki, biliži se kod imamo muslima od Ebu Zera, radijallahu talan, da je rekao Allaho poslanike, alihi salam, sa Ebu Zera, Ko ovo od nas radi danas, rijetki? Kaže, o, e, buzere, kada praviš supu, naspi malo više vode pa odnesi komšinu. Ko od nas kad pravi krompirušu, sjednicu, maslanco, odsijeće komad pa odnese komšinu i komšinci? Ali zasigurno da ovo činimo, popravili bi se nas i odnosi. Onako, možda se vidimo ujutru, većina nas, naveče, dolazimo s posla, viđamo se, možda radimo, jeli, pa dolazimo isto vrijeme kući, to se vidimo, zalupimo ja ovdje, s ove stra, strane vrata, s ove strane vrata, ti s druge strane i to je to. Ne znam, a kada bismo doista ovako obrok, kada napravimo, malo više dospejmo vode ili malo veće u teusiju pite, pa odnesemo, sigurno bi se papravili odnosi među nama. Kaže Allaho poslanika, a.s. a.s. a.s. U stvari, a.s. a prenosi hadis da je rekao Allaho poslanika, a.s. a.s. a.s. o žene, nemojte ni podaštavati ništa od dobra, Makar da jedna od vas svojoj komšinci dadne ovčiji papak. Da dadne kao hediju ovčiji papak. Nemojte ništa ni podaštavati. Dakle, sve ono što može uticati na popravljanje odnosa, da zavolimo jedni i drugi, da poprave se odnosi među nama, nemojte mu to ni podaštavati. Obično, često male stvari čine život, ispunjavaju život. Mi čekamo je li da nešto krupno uradimo. Ne, ne treba ništa ni podaštavati. Pa stoji u komentaru ovog hadisa, Hafiz ibn Hađer kaže u hadisu je dokaz da treba davati poklone, hedije. Pa čak ako čovjek se ne može, nešto mnogo nije koristio tog poklona. To se može koristio doćeg papka. Možeš ništa. Ili vrlo malo. Ali dakle, treba davati. Kod nas je rečeno, davno, ha, ko nije zahvala na orahu, nije ni na tovaru. Ko nije zahvala na orahu, nije ni na tovaru. Ako nije zahvala na orahu, Jer ne gleda se, kao što kažu opet naši stari, ne gleda se u poklonu u zube. Bitno je da daš, da on vidi da ga poštivaš, da ga uvažavaš, to je vrijedno. A poklon manje više, dunjava, bit će, poješće se, potrošće se, jeli, slično. Zatim, također, da iše radijel Allahu, se prenosi i da je rekla Allahu poslaniče, imam dvojicu komšija, pa kada imam nešto da udijelim, a ne mogu obojici, Kome da dan? Pa je rekao onome čija su ti vrata bliža. Onome koji ti je bliži sa svojom kućom. Pa stoji u komentaru zašto? Zato što može on da bude siroma. Može da te vidi kad ti ulaziš u kuću, nosiš, pa da njegov ha, srce uzdahni. On je bliži onaj koji je dalji dalje nevidito. Zato ako imaš preko, dad mi onome koji je bliži jeli, tebe. Zatim, Od vidova činjenje dobročinjstva jeste da mu pomognemo u njegovim svakodnevnim poslovima. Da mu pomognemo u njegovim svakodnevnim poslovima. Pa stoji u hadisu kod Buhari i kod muslima od Ebu Hureyre, da je rekao Allah u poslanika, alihi salatu, san, neka komšija ne zabranjuje svome komšiji da postavi gredu na njegov zid. Ako je tvoj zid, komšija treba nešto da ha, gradi, da adnimo neka naslovina tvoj zid. Ne, četiri metra od mene. Četiri metra od mene, nije to Ako budemo jedni drugima postavljali međe, regulirati teško, teško da ćemo se nešto mnogo voljati. Zatim, od videoa dobročinjstva prema komši jeste čuvanje njegove časti, njegovog imetka, njegovog ugleda, skrivanje njegovih sramota, negledanje u njegovu žensku čeljadu, njegovu ženu, njegove jeli kćeri, obaranje pogleda pred tim. Zatim, sve ono što može uznemiriti komšiju, trebamo se toga kloniti, ako Bog da doće govori o uznemiravanju. Zatim, ono što smo dužni manje više prema svakom muslimanu, više smo dužni prema svome komši, a to je da kada se razboli da ga obiđemo, kada umri da mu klanjamo dženazu, kada doživi na kakve radosne trenutke da se i mi s njim, kada snađe žalost, nekomu preseli u rodbini, nekomu umri, da i mi zajedno suosjećamo se s njim, jel i slično. Zatim, prosto rekao drugo pravo komšije kod nas jeste da ga pomognemo u njegovim svakodnevnim poslovima ovo dakle posebno potcrtao u rješavanju njegovih problema u njegove štete i postizanju jeli svake svake koristi ovo bismo trebali raditi sa svakim muslimanom da okoristimo svakog muslimana da od njega udaljimo svaku moguću štetu a kao što rekao komšija onaj koji je i musliman i koji nam je skućom i pogotovo koji je rod ima, dakle, puno pravo to kod nas. Allah subhanahu wa ta'la u mnogim kuranskim ajitima, jedan od njih je i potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. U mnogim kuranskim ajitima naređuje nam da se potpomažemo, da pomažemo jedni i druge u onome, onome što, je, što je dobro. Mnogi od nas znaju reći kada kaže da je živ bio pomoć svome komši, idemo riješiti problem, kaže, ja ne mogu ni svoje da riješim. Da idem drugima da riješavam, ja ne mogu ni svoje da riješim. Vjernik musliman ne bi izusti takve riječi. Ne bi trebao da tako razmišlja. Već treba da razmišlja kroz Kur'an i kroz Sunnet. Zar nije rekao Allahov poslanik alihi salatu selam, "Wallahu fi auni al ma kana fi auni Allah je na pomoći svome robu sve dokom bude na pomoći svom bratu. Allah je na pomoći svome robu sve dokom bude na pomoći svome bratu. Naši prethodnici selefu salih dobro suznali ovaj hadis o praksi Pa kada ne bi mogli nešto, neku svoju potrebu da izvrše, pozabavili bi se potrebama svoje braće muslimana. Pa bi Allah preuzeo njihovu potrebu i izvršio. Nešto ne možeš da ostvariš godinama, duže vrijeme ima nešto što možeš drugo da izvršiš. Potrebu nekog drugog. Možda njegova dola bude sebe da se ispuni tvoja potreba. Da se Allah žele dovala da tvoje potrebe pa da je ispuni. Zato trebamo maksimalno, koliko smo u mogućnosti nastojati svojim komšijama, odagnati štetu i pribaviti korist. Riječ Ibna Abasa, radijallahu an'uma, prelijepe, kaže, tri osobine bile su svojstvene, prisutne kod Pagana, prije dolazka Islama, u doba džahilijeta. Ove tri osobine bile su prisutne kod njih, kod nevjernika, kod pagana, džahila. Te osobine trebale bi krasti muslimane više, kaže Ibn Abbas. One su bile prisutne kod nevjernika, kod džahila, kod pagana, koji su obožavali kipove. Te osobine bi trebale biti prisutnije kod muslimana. Pa kaže, na prvom mjestu, kada bi im došao gost, kada im dođe neko goste, požure da što prije ga u goste. Kod naš trebaš čekat pola sata kahu. To dočekaš, jelo trebaš da ideš već. Ha, kad dolaziš kući, vodiš goste, ženi već najavi da dolaze gosti, kahveno suđe da čeka na stolu, kahva da tamo vrije. Kaže kada bi im došao gost, požurili bi da ga u goste. Zatim, još jedan belaj kod nas. Ako bi nekome od njih žena ostarila ili se razbolila a imaju potrebu za ženom ne bi je puštali, ne bi nogirali, šutirali, već bi je ostavljali, bojeći se da joj se nešto ne desi, bojeći se kako će se ona posle i snalaziti u životu i sl. Ovo su pagani radili. Kod nas vraća stotinu talaka da ne trebaš mi više svojom džadom razgoli. Pagani nisu tako radili. Žena ostari, žena oboli, nije više žena kao žena ne bi je puštali. I ako imaju potrebu za drugom ženom, ženi se drugom ženom, ali vodi računaju o njoj, brine se, brine se o njoj. I kaže, ukoliko bi neki od njihovih komšija zapao u dug, tešku financijsku situaciju, svi oni komšije bi požurle da mu vrate njegov dug. Da mu olakšaju njegovu situaciju, da mu vrate dug. Ovo su činili pagani, ovo su činili nevjernici, ljudi koji su obožavali kipove, muslimani su preči da imaju kod sebe ove osobine. Zatim Odprava prava komšija jeste ukoliko prodajemo zemljište, ukoliko prodajemo kuću, da prvo njega ponudimo, da prvo ponudimo svoga komšija. Da mu kažemo da prodajemo, potrebni smo, selimo se, kuća je na, na prodaju, zemljište je na, na prodaju, jeli treba da prvo njega ponudimo. Došlo je u hadisu da je rekao Allah u poslanika, alihi salatu, ko bude imao zemlju, bude htio da je proda, neka je ponudi svome komšiji. Ukoliko ja zatraži pomoć od nas, bilo kako pomoć, dođe na vrata, nemoj mu zalupiti vrata pred nosem. Ako možeš da ispuniš njegovu potrebu, doista si u mogućnosti ispuni. Allah će ispuniti tvoje potrebe. Pa, kaže Allahu u poslanika Alihi sallam, od najboljih dijela jeste da uneseš radost u srce muslimana. Jedno od najboljih dijela da uneseš radost u srce svoga brata muslimana vjernika ili da vratiš njegov dug ili da ga nahraniš hranom dođe ti čovjek kaže zadužen sam ne mogu moram nekako vrati. ističe termin imaš li a ti imaš dadni mu prošli putaj bilo je li tako predavanje o vrijednosti odgađanja duga jel tako stoji u hadisu da ko odgodi zaduženu pred zaduženom dug Ako smo se dogovorili da mi vratiš u to i to vrijeme, pa ne možeš da vratiš, ja ti odgodim ili o kome već riječ, svaki dan ti se piše sadaka. Bola. Taj novac će ti se vratiti, opet dobićeš novac kad tad, rozmjesec dana dogovorili smo se, ali svaki dan ti se piše, svaki dan se piše sadaka. Zatim nemojmo zaboraviti je hadis kod Muslimana, otkloni neku nevolju na dunyaluku, Allah će od njega otkloniti nevolju na ahirati. Pa ako smo u mogućnosti da pomognemo svome komši, nemojmo zatvarati vratamo pred njegovim licem. Zatim neobhodno je pod, priteći komšiju pomoć, bilo da, da mu se čini nepravda nasilje ili da on čini nepravdu nasilja. Kako to slično, kao što je došlo u hadisu, da je rekao Allah u poslanika, alihi salatu, pomozi svoga brata, bio on zalim, činio nasilje ili bio mazlum, onaj kome se čini nasilje. Pa kažu, dobro, pomoći ćemo ga, Ako mu se čini nasilje, kako da ga pomogne, mako čini nasilje drugom, tako što ćeš ga uzeti za ruku pa ga spriječiti da čini nasilje. Komšija, ako si pogotovo dobar s komšijom, trudiš se na spomenute načine da uljepšav svoj odnos s njim, pa imaš kredita kod svoga komšija, uvažavate i ti primijetiš da on čini nešto loše, čini nekome nepravdu nasilje, za ruku ga uzmi, savjetuj ga. Kada smo dužni sve ovo, na ovakav način da se obhodimo prema komši, onda zasigurno da ga podučimo vjerskim propisima, najviše smo dužni. Jer podučavanje vjeri i sa popravljanjem vjere popravlja se sve drugo. Zato je podučavanje vjeri najbitnije. Doista, ko se bude podučavao vjeri, onako je vjeri kakva je objavljena, pocrtavan, i bude se držao od toga, onoga što je objavljeno, što poduči, zasigurno popravit će se i njegovu dunjavu i njegovu ahiranju za Sivona. Pa nam dobro poznato, ashabi kada su iz Mekije učinili hijđuru u Medinu, tada su došli bez ičega. Našli su se u Medini, ostavili su kuće, ostavili su domove u Mekije, došli su u Medinu, nemaju ničega. Pa nisu mogli redovno da idu na vazove kod Allahovog poslanika Ali Hisalaca. Ali, primjer Omera poznat vam je njegov komšija rekao svome komšiji, ja idem sutra raditi, zarađivati, a ti idi kod poslanika Ali Hisalaca, mi slušaj. Pa ćeš obavijestiti onome šta je pričao, o čemu vam je govorio. Pa ćeš ti, sljedeći dan će raditi, a ja ću ići slušati. Pa ću te obavijestiti onome šta je pričao. Potpomagali su se u vjeri. Podučavali su jedni i druge vjerskim propisima. Pa smo dakle i mi toga zasigurno potrebni. Imati lijepo mišljenje o komšiji. U svome komšiji moramo imati lijepo mišljenje. U svakom oslimanu trebamo imati lijepo mišljenje. Sve dok se ne dokaže bandit. dok se ne dokaže da radi to i to. Dakle trebamo imati lepo mišljenje početno. Allah subhanahu wa taala kaže: "Ja yuhalldina amanu yajtalibu katiran min adh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithm." O vjernici, dobro se čuvajte lošeg mišljenja. Dobro se čuvajte lošeg mišljenja. Jer pojedina loša mišljenja su grije. Ne uznemiravati komšiju. Nesmijemo uznemiravati komšiju. Dakle, moramo se kloniti svakog vida uznemiravanja. Sve ono što ga uznemirava, čuvajmo se dobro toga. Došlo je u hadisu Abdullah ibn Amrada, je rekao Allah, poslanika, alihi salatu, uslan, musliman muslimani, onaj od čijeg jezika i čijih ruku sigurni su drugi muslimani. Musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku, odnosno dijela postupaka, sigurni su drugi muslimani. Koliko danas muslimana uznemirava jednu Jedni i drugi, snimiravaju. Zatim strpljenje na komšinom ezijetu. Dakle, mi smo se podučili kako se treba lijepo obhoditi prema njemu i mi se toga držimo. On se nije podučio. Vala, šta ćemo, zvratimo isto mjerom. Ne, na nama se strpimo. Naprotiv, prenosi se od naših prethodnika, poput Hasan al-Basrija, da je rekao, nije dobročinstvo prema komši da se lijepo obhodiš prema njemu. Nije samo to dobročinstvo, već je dobročinstvo da budeš strpljiv na njegovom lošem ponašanju prema tebi. to je lijepo obhođenje. To je dobro prema komši do saburaš na njegovom lošem ponašanju. Poznat vam je slučaj. Jedne prilike došao je ashab Allahomu poslaniku alihi salatu usallam i kaže moj me komši ja uznemirava. Što mi je rekao? Strpi se. Saburaj. Došao drugi put. Komši ja me uznemirava. Gotove. Strpi se mi. Treći put, komšija me uznemirava, strpi se. Četvrti put, kaže, izađi na put. Iznesi sve, iz svoje kuće na put. Sve iz kuće. I sjedi. Pa kogod bi prolazio pored njega, vidi hastal, vidi hasuru, na čemu si, što ti ovdje, tamo ti je kuća, ti izašao ovdje na put. Kaže, komšija me uznemirava, ne mogu u svojoj kući i rahat da budu. Pa kogod bi prošao pored njega i saznao za njegov slučaj i upoznao se s njegovom situacijom, odlazio bi komš I korio ga. Kako se obhodiš, bolam prema svome komši. Pa je komšija na kraju došao i rekao, vrati se, nećeš nikad više biti uznemiravan, nećeš biti uznemiravan od mene. Šahid dokaz u ovom hadisu je, strpi se, strpi se, strpi se što je god moguće, više. Koristi od održavanja komšijih odnosa. Dobro, ovo nam je naređeno. Trebamo se na ovakav način obhoditi, međutim imam ja kakve koristi. Kroz ove hadise od prilike mogli smo da zaključimo koje koristi imamo od održavanja komšijskih odnosa. Pa, znak prave vjere jednog muslimana je da se lijepo obhodi prema svome komši. Došlo je hadisu, Ebu Huriri radi Allahu Talande rekao Allahov poslanik alihi salatu uslam, čuvaj Allahove granice, pa ćeš biti najbogobajazni čovjek. Budi zadovoljan s onim što ti je Allah odredio od nafake, pa ćeš biti najimućniji čovjek, najbogatiji čovjek. Voli drugima ono što voliš i sebi, pa ćeš biti vjernik i uljepšaj svoj odnos prema komšiji, pa, pa ćeš biti musliman. Dakle, lijepo obhođenje prema komšiji znak je islama, znak je imana. Zar nije došlo u hadisu da je rekao Allah u poslanike, alihi salap sam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Tvrdiš da vjeruješ u Allaha i u sudnji dan, moraš se lijepo obhoditi. To je znak da je tvoja tvrdnja da voliš Allaha i da vjeruješ u Allaha i u sudnji dan da je tvoja tvrdnja ispravna. Zatim, ko želi da ga Allah jalevala, voli i njegov poslanik, alihi salap sam, neka se lijepo obhodi prema svome komši. Ko ne bi volio da ga Allah Ni ibret u tome da ti voliš. Pitaj svejednom u smanareća, ja volim Allaha. I volim Allahov poslanika, Ali da Allah tebe zavoli je nešto posebno. Kao što kaže Ibn Kajim rahimehullah taala, nimalo nije čudno kada si Roma voli bogataša jer ga on pomaže. Siroma voli imućnog. Svaki dan prođe pred njega Markum pazi. Nimalo nije čudno kada ona koji je potlačen voli ugledno kada stadne njegovu odbranu, štiti ga, njegova prava, njegovu nepravdu koja mu se čini, jeli, namiri slično. Ali je te kako čudno kada bogataš voli siromaha. Je te kako čudno da i mućni voli siromaha. i te kako čudno je da ugledni onaj koji ima snagu, koji ima moć, voli potlačeno ponišeno. i te kako je čudno da Allah voli nas. Siromasi smo Nema potrebe, ama baš nikakve za nama. Nema potrebe za nama. Pa da te Allah voli, to je dakle nešto najveće, nešto posebno. Pa ukoliko želiš da te Allah voli i Allaho poslanika, ali ih evo jednog od puteva načina, čini dobročinstvo svome. Komši, došlo je u hadisu kod imama Tebarani od Abdurrahmana ibn Biqirada Sulemija da je rekao Allaho poslanik, alihi salatu ve selam, okoliko priželjkujete da vas Allah zavoli i njegov poslanik, onda kada vam se da nešto u emanet, vi to ispunite. Kada vam se da nešto u emanet, vi to ispunite, kada govorite, onda govorite samo istinu i uljepšajte svoj odnos s vašim komšijama. Kada govorite, govorite samo istinu, kada vam se nešto da u Emane, to ispunite i kada se obhodite sa svojim komšijama, onda se obhodite na najljepši način. Lijepi komšijski odnosi doprinose bereketu u životu. Pa je došlo u hadisu, a iše da je rekao Allahov poslanik ali ih održavanje rodiminskih veza i lijepo obhodjenje s komšijama doprinose povećanju imetka i produžavanju života. Svejedan od nas bi volio da živi i živi i svejedan od nas bi volio da ima. Nema tog, rijetke su oni koji bježe od unjavoga. Džaba je, moramo biti iskreni. Sve jedan od nas bi volio da živi i živi i da ima svaka koji da pomogne drugima. I, i, i Pa dakle, ovo načina. Lijepo se obhodi prema rodbini, lijepo se obhodi prema svojim komšijama. Čuli smo kada Allaha najbolji je komšija, onaj koji je najbolji prema svome komšiji. Kod Allaha, subhanahu wa ta'la, sutra će biti ocijenjen, vrednovan, kao najbolji komšija, onaj koji se najbolje obhodio prema svome komši. Ko želi da uđe u džennet? Neka čini dobročinstvo svome komši. Došao je ashab Allahovu poslanika, alihi salatu wa sallam, i pita ga, pita poslanika, sallahu alihi wa sallam, ukaži mi na dijelo koji će me uvesti u džennet. Budi mi ga činio, ukaži mi na dijelo koje će me uvesti u džennet. Pa kaže poslanika, alihi salatu selam budi dobročinitelj. Kaže kako da znam da sam dobročinitelj? Ono što komšije tvoje kažu da si dobro postupio, doista si dobro postupio. A ono zašto komšije kažu da si loše postupio, da nije u redu, onda si znaj sigurno loše i postupio. A dobro nam je poznat u hadisu da drugu hadisu da u dženet neće ući onaj od čegoznamiranja nije siguran njegov komšija. Također u drugom hadisu, u drugom rivajetu došlo Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min. Tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, pitaju ko Allaho poslaniće. Kada toliko puta ponadaš, onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Zato, dakle, trebamo se zabrinuti. I zapitati kakvi su naši odnosi s našim, našim komšijama. Opasnosti uznemiravanja komšije su velike, pogubne. Ne smijemo nikome činiti nepravdu, nikome. Poznato vam je da ne spominjemo da je žena zatvorila mačku kako stoji u hadisu, pa da će zbog te mačke zatvorene, nije je dala ništa da jede, u džehennem. Dakle, prema životinjama. Ne smije se činiti nepravde, jer Allah, džel dovala, općenito rekao za sebe i svima drugima. Rekao je inni haram ala Ja sam sebi zabranio nepravdu nasilje i zabranjujem vama, svima zato ne mojte nikome činiti nepravdu zabranjeno nam je dakle da činimo nepravdu bilo kome, nikome ne smijemo činiti nepravdu nasilje, loše, štetiti i slično. Musliman treba bude takav Musliman, onaj koji je pokoren, koji je predan ali svakako onima koji su nam bliži, prije svega roditelji naše djeca, supruga komšije Bližnja rodbina, oni su najpriči toga. Da se sustegnemo od njihova uznemiravanja. Pa došlo je u hadisima. Da, grijeh, zlo, loše dijelo, nepravda, nasilje učinjena komšijom, komšiji daleko, daleko je teže od tog istog dijela koje se učini tamo nekom drugom. To dijelo ne smije se nikome činiti. Ali kada bi se uradilo komšiji tamo nekom drugom, to dijelo daleko je teže kod Allaha koje se učini prema komšiji. Ako je možete pratiti. Pa je došlo u hadisu, da je Allahov poslanik alih i salatu sallam pitao o iskupljeni ashabe. Šta kažete za zinalok? Šta kažete za blud? Pa kažu, to je haram, strogo zabranjeno. To je Allah zabranjeno, Allahov poslanik alih i salatu sallam zabranjeno, je to će ostati zabranjen do sudnjega danes. Pa kaže poslanik alih i salatu sallam, da čovjek učini zinalok, blud sa svojom komšincom, sa ženom svoga komšije, to je teže nego li da učini blud sa deset drugih žena. Sa ženama deset drugih ljudi. Da učini zinaluk sa svojom komšincom, sa ženom, sa ženom svoga komšije. Kaže, šta kažete za krađu? Kažu, to je haram. Strogo zabranjeno. Allah zabranio. Zabranio poslanika, alihi salatu, salam, ostaće zabranjeno do sudnjega dana. Kaže, da čovjek obije kuću svoga komšije, to je teže nego da pokrade deset drugih kuća. Nego da pokrade deset drugih kuća. Naprotiv, Allaho poslanika alihi salacom, u velike grijehe ubrojao je blud sa ženom svoga komšije. Zašto? Zato što je komšija siguran u tebe. Viđate svakog dana, pa se ti lijep obhodiš prema njemu i kasnije to zloupotribiš. Na odobillah i talo. Čovjek ti povjeri sve, i kuću i garažu i sve što čovjek ima, auto, pa ti to poslije zlopotribiš. Znaš kad komšija dolazi i kad odlazi. Zato je to od velike grijeha koje čovjeka upropaštavaju. Kao što smo rekli, onaj koji uznemirava svoga komšiju, taj pri sebi ne ima dobre vjere. Tako mi Allaha neće vjerovati. Ko? Allaho poslaniče. Ona je od čijeg uznemiravanja nije siguran, nije siguran njegov komšija. Uznemiravanje komšije razlog je zabrana, er, zabrane ulaska u Džennet, kao što sam malo prije rekao, i razlog ulaska u Džehennem. U Džennet neće ući ona čije uznemiravanje nije sigura njegov komšija. Zatim kaže dalje u drugom hadisu takom i onoga u čijoj ruci rukima duša, neće ući u Džennet ni jedan čovjek čij komšija nije sigura njegov uznemiravanja. Neće ući u Džennet ni kod njih. Poznato je hadis mu taj spomnjali prije da je došla vijest Allahov poslaniku alihi salatu samo ženi koja mimo pet obaveznih namaza mnogo klanja, mimo obaveznog posta u mjesecu Ramazanu mnogo posti i podijeli sav svoj metak sadaku, siromasima međutim kažu, ali svojim jezikom oznemirava komšije šta je rekao? finar ona će biti u vatri takva žena će biti u džehendam džabaju i namaz, džabaju i post džabaju i sadaka zatim je obaviješteno drugoj ženi koja klanja samo pet plakata pet obaveznih namaza posti samo mjesec Ramazan. Ibdili nešto malo. Spominje se u hadisima da bi udjeljivala suhog sira. Odlomi pače, suhog sira, nema više, i to dadne. Ali, kaže, čuva svoj jezik od komšiluka. Čuva svoj jezik od komšiluka, pa je rekao, Hie fil dženne. Ona će biti u džennetu. Takva žena. Zato treba se, dakle, ograničiti na ono što nam je naređeno, činiti to što je god moguće više sustegniti se takve loših dijela. Nije cilj samo da čovjek radi dobra dijela, a na drugoj strani isto tako radi loša dijela. Ne, radi ono što je obaveza, to moraš, ali isto tako sustegniti se onoga što je, što je loša. Pogotovo dakle ovo jezik, vodimo računa o jeziku. Čovjek što god zaradi, jezikom može sve izgubiti. Ne znam, sam spominjao, ali vrijedno je da se spomenu nakon ajeta hadisa riječi mama Malika, koji je rekao, zapamtio sam ljude u Medini. Ima Malik je stanovao u Medini, odrastao u Medini učenjak Medine jeli, prvaka Malikijskog meseba. Kaže, zapamtio sam ljude u Medini. Kad sam narastao čuo sam, saznao sam za ljude koji nisu imali mahana pri sebi nije se upiralo prstom u njih oni je takav i takav. ali su se pozabavili mahanama drugih govorili su o sramotama drugih o njihovim manjkavostima, pa su postali i oni poznati po svojim mahanama. Nisu su stegli svoj jezik od drugih. I kaže, zapamtio sam na drugoj strani ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, po svojim manjkavostima, golu se bježi od toga, nemoj s njim, oni takav i takav. Ali kaže, nisu se pozabavili mahanama drugih, već se pozabavili svojim mahanama, radili na sebi, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Zapamtio sam ljude koji nisu imali mahana, ali se bavili tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama. I zapamtio sam ljude koji su imali mahana kod sebe, ali se nisu pozabavili mahanama drugih, već svojim mahanama, svojim mankavostima, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. I dakle, onaj koji uznemirava svoga komšiju, neka zna, ja preki to. neka zna, Dej, nastavi, ako može dalje. Onaj koji uznemirava svoga komšiju, neka zna da će se sutra komšija sporiti s njim pred Allahom subhanahu wa ta'la na sudnjem dana. Neka ne misli da će to otići, da to neće biti zabilježeno, da zato se neće odgovarati. Onaj koji uznemirava svoga komšiju, ne bilo koji način, sve ono što ezijeti uznemirava komšiju, ne osjeća se lagodno, zato će čovjek biti pitam. Došlo je u hadisu gdje je rekao Allaho poslanika alihi salocom, prvi koji će se sporiti između ljudi, tražiti izmirenja na sudnjem danu Jesu komšije. Prvi koji će se sporiti pred Allahom subhanom, na sudnjem danu Jesu komšije tražit će svoja, svoja prava. Zato ako je neko prema svome komšiji nedolično postupio, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji požuri do svoga brata pa zatraži halala za svoju nepravdu dok još postoji dinari dirhem. Odnosno, ako treba se izmiriti za svoje nasilje, za svoju nepravdu, čak treba i platiti. Plati! Jer kaže, prije negoli dođe dan kada neće biti dinara i dirhema. Salam, kako se mači? Prije negoli dođe dan kada neće biti dinara i dirhema, kada se neće moći otkupiti dinarima i dirhema, oveć će se odkupljivati sa dobrim dijelima. Ako je neko učinio nešto loše, nažal u svome komši, nedolično postupio, neka ide, neka traži halalu. Ako treba se izmiriti, na takav način neka se izmiri. Prije nego li dođe sudnji dana, na sudnjem danu ćemo se sporiti mi prvi, komšije. Oni koji su jedni drugima od komšija, dakle, činili loše. Brojni su vidovi uznemiravanja komšija prisutni kod nas, nažalost, muslimana, evo koji slušamo, poznajemo ove stvari, ali ipak, na drugoj strani, brojni su vidovi kojima uznemiravamo svoje komšije. Pa, psovka, kleveta, ogovaranje prenošenje njegovih tajni prenošenje njegovih sramota govoru komšiluku i slično čuli ste za ženu Hiefinar ona će biti u vatri ogovarala spominjala uznemiravala svoje komšije iako je imala na drugoj strani ogromna dobra djela loše mišljenje o svom komšiji uhođenje svoga komšije a ukoliko se čovjek na početku reši lošeg mišljenja ne misli ni u kome loše Neće ga ni pratiti. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala u tom 12. majte sura Al-Huđurat i poredao onako kako se ljudi ponašaju na dunjalogu. O vjernici, dobro se čuvajte lošeg mišljenja i ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Ako čovjek ima onekome loše mišljenje, onda će ga pratiti, da vidi doista ono što ja nosim u sebi, imali pri njemu. Morat ga uhoditi da opravdam svoje loše mišljenje. Pa ukoliko ga vidim boljim, Ako ga vidim da je on bolji da nije takav što ja mislim o njemu, onda ću ga početi ogovarati. Nećem biti baš dragog. htio sam da opravdam ono što se nalazi u meni. A? Među našao sam ga boljim, pa ću ga ogovarati, ne bili li umanio njegovu ugledi, njegovu njegovu vrijednost. I dakle svaki vid je drugi uznemiravanja komšije, je li. počuje što zna se kod komšije desetih žalost o pjevaljka. Je li? Kod komšije mjesec dana, žali se tamo, nekoje umru iz bliske rodbine, a ovamo drugi komšija odvrnu muziku i slično. Hm. Osim toga, da ne govori o ovom muzici, ali propisimo muziki. Kad je Allahov poslanik alihi salotsam zabranio da se poviši glas prilikom učenja Kur'ana, jer se time uznemirava onaj koji je do tebe u džamiju kad uđeš, jeli kada učiš Kur'an učiš privušenim glasom, toliko da sebe čuješ, kako ne bi uznemiravao onoga koji je do tebe, klanja ili on možda uči. Kada je zabranio uznemiravanje s povišenim učenjem Kur'ana, onda sa svakim drugim povišenim tonom, je li da sigurno je strožije je li zabranjeno, zabranjeno uznemiravati. I mnogi drugi vidovi uznemiravanja koji se čovjek dakle, treba klonti. Sve ono što je štetno komši, toga se trebamo klonti i na takav način ga ne smijemo uznemiravati, a sve ono što je korisno trebamo nastojati, što je god moguće više da imao, koristimo svoga komšiju da mu pomognemo u tome. Dakle, Allah nam naređuje, Allahov poslanik Alehi sallam, sa obrojnim hadisma govori o vrijednosti, prije svega o lijepo ponašanja s komšijama i prema komšijama, zatim govori o vrijednosti, da je to jedan od puteva ulaz, načina ulazka u džennet, govori da je to znak imana, znak dobre vjere pri čovjeku i na drugoj strani da će čovjeku biti zabranjen ulazak u džennet, ko se bude loše obhodio sa svojim komšijem, jeliko gudeo znemiravao svog akonšiju. Abdullah ibn Omer svojim završavao. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže: "Živjeli smo u vremenu kada je brat Musliman komšija imao najveće pravo na naš nogčanik, na naš džep. Stavi, uzmi koliko hoćeš. Nogčanik uzmi koliko hoćeš. Kaže: "Živjeli smo u vremenu kada nam je komšija, kada je komšija imao najveće pravo na naš nogčanik. Kada nam je bio draži od našeg imetka, a sad nam je dinar i dirhem draži od bilo kojeg komšije. Pa smo došli u vrijeme kada nam je dinar i dirhem draži od bilo kojeg komšije. Jel'i? Gorka stvarnost.